چا ممسله د تنازو ده ممسله د چا د تنو تاریف د تنو شروع د تنو طرقه د قط سوور د تنازو طرریقه د قط د تنناو د تنازو په آزودی ته کم از کوم اسکام تعلق تست عامله نورش د یو اسم ظاهر سره بلشي اسمی ظاهر چې هغه واقعي ورس ته د دې عامله نه ورس ته د دې عامله نه سره چې هر یو تقاضا د عمل کې قد اق اسم ظاهر کی په طریقې بدلیت سره په طریقې ته تسره بدلیت تعلق تر شی تعاملینو عاملا فعلی او کشبی فعلی یو اسم ظاهر سره داس اسم ظاهر چې واقعي ورستور دي عاملانو نه سره چتوڑہ تقاضا د عمل کی بدغه اس میں ظاہر کی بطریقے د بدلی یسرہ داو تعریف شرطونه د تنازعو یو شرط اقا داری چې تنازعو دپاره کم اس کم چا عاملان دوی یو که تنازو رات لیه نشی چه کم از کم عاملان سوی دواه دی دویم شرط عاملان بیا پیلی یاو یا بشه بی پیلی ده حرفینو یا د حرف او د فیل تنازو نشی رات لیه نه حرفینو یا د حرف او د فیل تنازو رات لیه چ حرفې په پارې کې و چې حرفې په پارې کې قریب لا چې نېځيږه کوم سره یلي راغلي بس هغه بس کوي عمل کوي او چې حرفو فېل نه وي کې فیل عمل کوي پر سوال نشي دریم شرط عادي چې دا نه زاب په اسمه ظاهر کې تاتن معمول جدي نو دا به اسمه ظاهيري زمير کې تناظورات لري نشي سلورم شرط دا معمول چه ده نداوه اسم دا رستو واقع رست شوی ده پیلینونا. اسم ظاهر وی او رستو بس شوی واقع شوی. کدا مینس کیو او یا مخ کیو ده دوارونا. امبیام تناظرات لیلی نش. چه مینس کیو نداوالا نی معمول لیلی. ناوال نیس ده معمول څوک هغه مستحق شوي دي ثاني لا مستحق شوي لري لکه जरبته زیدن واکرمته او کوم اخکو د دو دوالو نه مې بيتي کم دی نو اړوم به په کې عامله زيدن ضربته تو دا شرطونه د تنازو سوور د تنازو تنازو ټول صورتونه څالو ور دي وایي دها څه داده بیا و اختزاده فعلینو یووی یاووی یاو نوی اقتصا فعلنو یو و نو بیا به خاالوي <سؤال> یا به د دواو اقتتصا فعیت دی ظاهری یا به د دواو اقتتصا مفولیت ظاه دواو ختتتصا به د فعیت دیش ظاه لکه زارربني و عراني دون زارربني و عکرني زیدن ایاور از دوارو اقتضا چی کم دنو دن چاہیے؟ دمفولی فا مفولیت دی اسمی زائر تاکہ تو اکرم تو زیدن زرب تو اکرم تو زیدن زرب اکرم تو زیدن اقتضاء دوړو یوونه وایي اقتضاء یوونه نو بیا به خالی نيوي يا با ولا نه فعل اقتضاء الاسم ظاهر کي طيبا دوړو اقتضاء سره يا با ولا نه فعل اقتضاء دو فاعل دي فعاليت الاسم ظاهر کي او ثانيبه سگهي معموليت او يا دي اहांत يا شي حاکم کا سلور شروع میں یہ دچا تنازو لاول نہیں سن لکزر بنی وا اکرمنی زیدن تدریم مثال لکزربت وا طريقه دغه قطع ای بیسریان عمل ورکی فېلې ثانيله کوفيان عمل ورکی فېلې اوله بیسریان عمل ورکی فېلې ثانيله کوفيان عمل ورکی فېلې اوله بیسریان ثاني راځي وي نو دو کور د وژنا څه د وژنا فور د وژنا کوسیان اول راضی وای د تقدم د وجنہ چا د وجنہ د تقدم د وجنہ چکم یو کوم لا عمل وای بلحوا چکم یو کوم لا عمل وای چې کوم پهل پاتیشی کوم پهل پاتیشی کوم پهل چې پاتیشی نو که د هغې معمول ځیک جایز نو که هغې معمول که هغې معمول که غې معمول ځکر لاظم نو کرنو لاظم نو حاض جایزو او ح کایک ح کا او که نه یکې لاظم و یک سو لاظموو او په ظمار کار کې د نو زمارو او اوکا پېزمار نکې د نېظارو کا وړم زګونه وره شې چې کم یو کم لا عمل وای بس هغه عمل څه کوو فارق چې کپ تل محمل څه شو فاتح د هغه هر معمول د تکا او ګورا ک ذکرې لازم نونو حذف کړه هغه معمول ک پایلو او که معمول که مفولو هرسو و چې حذافی جایزو نسی کا حذافی کا دو فائل حذاف سا نده ده مفول حذاف جایز ده او د مفول لفال قلوبو حذاف جایز نده نو چې که حذافی جایزو نسی کا حذافی کا و که ذکری سو لازمو حذافی جایزو نو و که پی ازمار بانکار که دو زمیرو علا او مانا فاغی کسو مانا زمیر او مانا سعیشوه لکا فائل سو مانا زمیر او مانا منی کنه منی سعیشوه که نا کفیلی اولی کفیلی ثانی فائل سو مانا زمیر کوفیان ما خولم سمانی پیزمار منی زمیر سو گی منی کپیزمار بانیکارو نکی دو سدی پیزار سیکا دوارا مذہبونی میدتاو مطمئن سالبادلہ لالپین خبره فونه شوي اوس د سو کې چې دی سو فیس انېخته یا فیسین عمل وګوره اوې پهامې داخل که دی که نه د سر صیف که نه نو اقت پرټت که نه دکه سینې شرت خو پیسسم داخلې دللی دقبلي دي وي نه حددم می المشرقیې نستهجاره که دی یناملن اقتزا یفسمن عمل خدوا ملن اقتزاو کی په یو اسم کې دا عمل کولو قابلو په دا حال کې چې دا عاملان واقع شوي مخکر دی اسمنا مخکر دی فالل واحد منهم العمل دا فرض دی یو تن چې کوم د یو فیل او د دې عمل له یعنی دواړو به عمل نشي کولای یو به کې سګی عمل کوي فالل واحد منهم عمل وسانی اولا عند اهل البصره واختار عكسا غيرهم ذا اصره وسانی اولا عند اهل البصره زم چې کومنه اولاده پنځه د بصريانو باندې واختار عكسن غيرهم ذا اسره او مختار کړ دې عکس علاوه نه نور د شرافت خوندان د جماعت خوندان چاسوک کو کوفیا وآمل المحمل فی زمیر ما تنازعاہو والتزمہو التزمہ کا یحسنان ویسی ابناکا وقد بغا واتدیا عبداکا وآمل المحمل فی زمیر ما عمل ورکاغی محمل, محمل را تزمیر دا غیس هم که چی دوارو پکی جنگ را غلی دے محمل را منا ظ رو منه خوور سره ګوره دام یا دوه اول ته ظما اول تو او ګړه ذګر د هغې چې ذکر لازم کی شوي چې د چا حظف جایز نه وي نو به وګورې حظف کوي پور شوي وقد بغه واته د یا اول مثال می سریانو مثال دکویانو يحسناني يحسنو و يسي و بناكا يحسنو و يسي و بناكا يحسنو و يسي ومشي و يحسنو وديمشي خوم كي بدهم كي ستا زامن تناسو تكنا خوم كي و بدهم كي ستا ذات تا زامن خود بارهم فائل لده بد بارهم اوز من عمله تعلل راوی سی او عملو کو پیمنا کیدا یو او مفرد راولو کنه او خد الفेलो او زمیرو منه بچا کی یو سی او بناکا او شو کو نوشو وکذغ واعتدا عبداکا دا سل گداسو بغا واعتدا عبداکا بغا واعتدا واعتدا غیر المفرد بغا نوخ یاته باب دا کوله سوو فلو دوړه ته قدر چا کې فیلس کې اسم اسمې ظاییر نزمونږ عمل ووررک چاله نو دررو فلی والله بغه زهکه مفره را وړه دی که نه چې اسمې ظایر فل فعللو بغاهلو عمل سکو وکوو اوته کې ذ روومنو پورونه شوي چې جااواز کړ دی بغ بغوت کړړه دی او ده ده تری کړړه دی ستاغ لامانو وَقَدْ بَغَى وَأَرْتَدَيَا عَبْدَكَ ولا تَجِي مَا أَوَّلٍ قَدْ بغى.